سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب صدري لصدري ویسر لعمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسقط الضم نفسا فدارات فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فَقُلْنَا اجْرِبُوهُ بِبَادِئِهَا كَذَلِكَ يحيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دوم خطاب دا وښه کو خطابات او نشرو اموندا ویلو چې په دې خطاب کې وو خبره ذکر کای یو اول دا مشرانو در کباہتونا او پلیتی زکر کئی او بیادا کشرانو سلور کباہتونا او سلور بد اخلاق زکر کئی دا مشرانو دوا اکباہتونا مخ کے زکر کل یو دا وادی خلاف ورزی کول چه اللہ وردوی دا خالی پرز بخکار نکوئی نو دا اخکار شو روکو دوم الله اور دوی او غواله لګی نو باغی کی, کی چلول شروع کو او د ډول وضاحت پرونی او بلزنی درس کی, وشو نننی کی و شو نن انسبه کی د مشرانو درم پلیتی او درم کواحز ذکر کای چې د دنیا د پاره خپل رشتہ دار خپل رور خپل عزیز او وجلو او چې کلی مړ کو نو سهار وختي د بل یوټ گاونډي کوسی لراخو والده ورزولو چې هغه راپاسې دوه کته چې ګسکه مړې پروته هغه د خپل نه راخو د بلې ګسې ته او دک څه ثابت کړي کیو ګرځې ته او د مړی قاتل معلوم نشو الله رب العزت ورتا امتحانا خلاف عادت الله کله باج کارونه کوي او الله رب ال عزت د امڑے کو صرف دې د پاره چې دی وای شي څه وجه لهم او تاسو د موسی عليه السلام د ټولو واقعاتو له سوچ کوئ نو هر واکې په لفظ اعزاز را ذکر کوي و اس قتل تم نفسا وَاِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَإِذْ قُلْنَا لَأْتَضُ بِالسَّبْتِ هَرَا وَاقِعَة إِذَا إِذَا سَرِ ذِكْر كَي دَ مَتْلَب دديده چې دټولې واقعه به یی به نه یی زن زن له جوړه جوړه وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ نُهَارِيَ وَوَاقِعَة إِذَا لَفْظَ ازا د دې مطلبدارې چې دا ټوله واقع ځان له جوړه جوړه دي کفرون ډوب شوي نو دا ځان له واقعیا ده کتا صوبا درياب باندې اوش پوری شي وي نو دا ځان له واقعیا ده کتا زله ګیداو درکړې ده نو دا ځان ته واقعیا ده کتا صوبا نه قتل د قتل مافی شي وي نو ځان له واقعیا ده د مطالبه مو کړې ده چې نیمه د رئیس ځان له واقعیا ده د کسې د واده خلاف تاسو کړې اغزان لسته او وقار د خوا واقع کر شوهغزانان ل عمل ستاسو ای کتل د نفسن دا ځانله واقع اول خو اشکال ختم شو دوین د ای یاد کې ی اشکال دا دی چې کاتلته نفسن فداراتتونفی والله او مخرج ما کوونتون تک تممون فکل نظریو به بعضې دیای کې بعضې مفین ختا شوي دي او لږ ډیر ختا او هغه تا کړی دی لفظ ها دی دا ها لفظ دا په قران کې چې استعمال شوی دی نو ضمیر د مؤنث تراجي دی نو د کی ها دی دوه کړی دی چې تاسو سو د دې موري د پار د غواې وندام راوالي او د مړې په وېده بجوندیش alang تاسو ته تا ابلز مادرز کی ویلیو چې به د اسرائیل او د علالولو کې په سوال او جواب کې علامه ابن کثیر لیکري سلويخ کاله لګولې دي 40 سال موسی عليه السلام له رنګ څنګه دی عمر سومر دی کم حیثیت ته غواضا نو حضرت حافظ ابن کثیر وایي چې سلويخ کاله دی دا سوال کړي یو خد دې خبرې نسبت زکه قران سره نه جوړيږي چ الله وا د علالو حکم کړه او دې لپاره چې بدی بانی د دې الہ اس پک شي چې مونږ د صحیح عبادت کوو او نن مونږه لالو نو د څنګه الہ کې دی شي او کچری داغي مقصد د دې مړی جون دی کول شي نه د خوایې ته برک مې دا کیږي داغي خو بیا شان او جتیږي نو د مقصد د حل نشو دوی مخبره دا کچری بالفرض او محال دا خبره صحیم شي نو قران د غوا واکه اول ذکر کړي دا او د قتل واکه رستو ذکر کړي دا فقار دا وې چې قران کریم اول قتل د نفس ذکر کړي او د هغه د قاتل معلومات لپاره رسو د غوا خبره ذکر کړي نو بیا د خبرې سمې خوړو خو چونګي قران اول واکه د غوا ذکر کړي نو هغه مخکې راشي وې دا او د قتل د دا نفس داغه نه رسو ده دارنګي بلغه عباره تفسیر مدارک او ماوردی اغی لیکلی دی چې دا غوا په الالول کې صرف دا مقصد د الله جدی د ښې عبادت کړو چې دای تداخل الہ سپق کار شي بس چې دای د دا الله نه سي واده بل چې عبادت کړې دی چې دا ولا سپق کار شي او عین دې عبادت نه کړی نو الله زګوي وا اسكتلتم نفسا یاد کوي هغه واخا چ تاسو او وجلو یو کس لرا نفداراتم فيها تاسو مختلف شوي بدې کې اوس غره قران كريم فداراتم وي فختلفتمونه وي ولي په کار د مشهور عربي خداوت قران ویله چې فختلفتم تاسو پکې اختلاف پیدا شو و قران بازی وخت کی دازي الفاظ استعمالای کی باغا فختلفتم کی دیره مړه د یو بل کوسی له راخو نو فختلفتم ارمانه نظاهرولا نو قران وفد داراتم تاسو مختلف شوي به کی چې زما کوسی له پروت له نو ما راخو د بل چا کوسی له هغه چې کوتل چیر زما کوسکه لاش پروت لے نو هغه تخونه نیول نو د بل چا کوسی او دازي په ثبوت کیلی کیو غو نوفض دا تاسو مختلف شو پ کې اختلامو په کراغې والله مخرج مع کوم تم تکمون الله کاره کوون کې دی هر آغسیزله چې تاسوې پټئ کمسییس چې تاسو پټئ الله سرګندئ الله کومو فل نظری وه ویلمونګه او مړی ل بعض وس هغه د خطاای سبب د مفسرین دي حاګې دي چې د بیاځه های وی له قران نو دا خدمو ونس څه غدا او غو مونس دي الان کی عبد الوهاب نجار رحمه الله قصص الانبیاء 355 صفحه کې لیکلې دي چې بیاځه ها د دینه مراد د عمل دی چې د دود لا لاس یو لاس رواه بل لاس له روبووی دی بجوندې شي یا یو خپیرواله دی بل خپیسه رواه جنو دی بجوندې شي او صرف د دې لپاره چې دا وایي چې چا وځلې ما او بسې وځلې نو فی بباذها او د نفس څخه د نفس د انسان دا مونث سيما دی لکه بایسونه داسي چې هغه په نوم کې مذکر کاری خو یي او باځ زونه هغه با نوم باندې مو مذکری خو اگر اصل دغه بسی مؤنس وای نو دا نفس چې کوم ده د عربی کې مؤنس سمای وای چې بس اورېدوګه دا خبر راغله چې نفس کوم ده د مؤنس سمای ده مؤنس سمای یعنی د دې تصیغہ ده مؤنس راځي کېږي خو دا صرف د اورېدو خبره ده بس دلیل به نشته ځکه قرانوی به بازه ها په بازه اندام د ملی موري کذاکه ی الله موته دارنګې الله جوندي کوي مړوله ینی مړی الله او به جوندی کوم وری کوم آیاتی اوښ تاسوله د لا د خپل وادانیت ته چېڅ د کارم کولی شمله الله کوم تاکیون دی د پاه چې تاسو د الله اقلل دررکی دی چې تاسو دغې نه کارلی س قصد کووب کوم نو بیااک لږ شوو ستاسوو ممن بعدې ظکه ر د دا دغې دا وا نه که کېه دغې دا واته نڅنګ شو فهیا کل هجاره نو دازو ستاسووک لږ شو پهشان د کارو او دا تشبی ورکه جستا په نظر کې سخت سختې. علګو د فلانې زو کانه دی او ری د سترګو نو دا دا نه جې دا غسره کانه شي او بلګې اغه دمر سخته تر رسیدلې دې چې باغبانې سره اثر نه کوي کل فهیہ کل هجارا نشودا پشان د کانی او اشد قسوا یا د کانی نم زیات پس خوالی کی ولی وان من الهجارت یگنن باز د کانو لما ی تفجرو من حمن اار خاامخبع کې داغین هولی نو تچرم د الله ددين دپارهونه جړیدي اس ترګونه و کرانلی ځان د دومره لک کړی دی چې اس ترکونه و ک د اللهدن دپار رالا منها او یقین بعضې ددي ګټونه لمای شق قووف یخررج من هو اوچوی نووري دغې نه اوبا واکې توه اوګوره لومبی کېې د کان زګر کو چې چې ت روانې دي نو تاسوګوری چې نه او چې غ او چې نه بهته روان کان نه به بره بهږي دیله سفللای د کم زیای نه او خاص ک سری چې بره دی شمالی لا کولو لا چې خپل ملکې نو د غ په سر باې به اخې کې به ی کورې او چې کم کور آبادی آباد دا بهتهوبو په ذری آباددي هلته به او بر دغه غربه ویحکه و خلک کویان کوي او بو وبکینی او چې کړه دغه سرته او کیږي والده بشینره را روانه الله وی ستا د دې سترګو نازما د دین د پاره یو اساس کوومرو نو وتی ما د پاره دوم نه جل وقلب خاشع زری یریدون کی چې زموږ داز زونه شي چې موږ ویری ګو د الله نه زموږ زوکی هره پیدا شي دغه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کتاسو جنات دتل غواړی نو ابش السلامه بینکم خبل مینز کې د سلام رواج عام کای السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو حالوس شه دې السلام علیکم چا چې د تلیفون کو کو اته ورته هلو هلو وای نه دې څه مطلب کو نشته کنه نته چې ورته وایي السلام علیکم او سلام په هغه چا وایو چې او لا طرف تی پی جنو کې نه نو دې زراسته شخصیت بدله گی جتا له ټلیفون کوونکې تاسو سره رابطہ کوونکې هغه په دې مجبور شي چې زمما تاسو ور واسطه دانو الله والا کسته السلام علیکم نبی رسول الله علیه السلام رواج عام کړي دویم او وسيل الارحامه خپل مینز کې رښتې محبت تعلق وساتای داو پالې اځينا چې یار دې مر چون د کمی ګسی انا وصل الارحام خپل تعلق ساتي چې سنا پہچاني چې تا پیژېدي او برترين په بهچان هغه د الله د دین د وژن نه دي تسلم هغه حدیث پاک ویلو چې د عرج د سوري لاندې به هغه د وکاسانمي هغه د وکاسان وبې تهاب فالله چې د الله د دین د وژن یو بل سره مينه ده اجتتما عليها د دې الله د دین د وژن نه یو بل سر یو ځای و تفرقا او پا دیدیو بنا جودا شوی دی زمان استاج تعلقی چوڑن بے د پا که دستی شوی نبی علیہ السلام دواده دو او دا قویده نی با بارا که مولا حکم کئی که نا چه سنگ خزبا تواده نو دا آغیده پار از شرطو نا ذکر کئی اللی نصابی ها چه داگی خاندانو چه تی ولی مالی ها چه مالو سره دیری ولجمالها او د دا خاص داغه لپاره دا او سلوورم شرط د پکې ولیدینه ها چې پایګې دینداری دین او بیاوی وی فاته بیر الدین د دین دی خبرې لري زور ورګي چې دا نه مفلانې جنې کړي د نوګه دا فلانې اکټره پشانته ده یعنی مطلب دارې خلل دا سړی به ځخ کاري خو یو ډم هم کړي ځکه ته مثال دټمی ورکه کنا نا دته وای چې ما جنۍ کړې ده د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی او بجانه کردار ده زما خزرده حضرته ایشي رضی الله تعالی ها کردار ادا کوي زما لور د ام کلثوم بجان کردار ادا کوي زما و رېرا هغه د زینب بجانه کردار ادا کوي انچ پای کې د دِل نسبتي نو په کارداري او بهتره طریقه هم د سړخ بلو بچو تربیت تربيت ده دینو کې لومبه شروع شي الله او بي لا اله الا الله ځکه حديث پاک ګرازي د چاچی اخیری کلمه د دنیا نه د رسخاتې دوه دای چې لا اله الا الله دی به جنت تزی په د جهنم او حرام دی نو چې یا د ژوندۍ لومبنه خبره حضرت عیسی علی سلام لومبنه خبره کړوا ان الله رب و ربكم فاعبدوه هاذا صراط المستقیم الله زماره رب د ستا صرب دی د عبادت او قاعده لار او قران دا به مبارکي وای چې حضرت عيسى عليه السلام په الکوا بمشوموالي او په بوډاوالي کې دا کلمندې خبرې کولی نو بوډا شه هو غانو هغه د سال به عمر کې تلل حضرت عيسى عليه السلام چې الله او چتکړي سلو درش کاله عمرو خو بوډا کېږي با چې کل راشي ان شاء الله دا ایمان ده او دا د علاماتو د قیامت نه یو علامم دا, دا نزول د عيسى عليه السلام اگر چې بازه غلط دی او زمون لا ایمان ده سرور کونین صلی الله علیه وسلم فرمای چې حضرت عیسی علیہ السلام روح الله اکبر راضی او زمون د دین باندې په فیصله کې او د ملک په سلطنت او بادشاہی کې او اقदत جال سره په جهاد کې او الله پتہ نصیب کړي مستاذ لو سخصو په دې نرمی را نه لا او دریم لما يحبط من خشیت الله باز یاداسې کارني دي چې د الله دې هر د ورځې نو ارغړي نو تاسو د الله دین د بارې هجرتونو کو او الله به غافلن اما تعملون الله نه به خبره دا هغه من چې تاسو کوي بیا ګوره سرنا و اسكتل تم نفسا او یاد ک یو وخت چې وجل داسې او نفسه یو کس لر اف دارات فیها نو تاسو مختلف شوي به کی ولله مخرج ما كنتم تکتمون الله روعاسون کې دے اغلا چې تاسو پټوي سرګم دونه کې دے خبرې تاسو پټوي فقلنا لرا او يلمغا اذربوه او هي دې مړي لرا به بازه ابازه اندام د دې مړي کذالکا عمدارنګ یحی الله الموتا جند کی الله مړي و یریکم آیاته او خي لا دلا ال دوا دانیتا لعلکم تاقلون د دې د پالاج تاسو دا کلنکار وای سم قصد قلوب گم بیا شخزونه نستا سو مم بعد ذالکا رسل د دینا و هي کال حجاره نشو دا پشان د کانی او اشد قسوه یا زیاد د کانی نه پس خوالی کی وان من الهجارت یقین باز د غټونا لما يتفجر من من هول انهار خامخارب بیګی داګینه ولی وان منها او باز د دې ګټونا لما شقق او چي فيخرج منه الماء نوروزی داګینه وبا وان منها او یقینن باز د دې لما يحبط من خشیت الله اورغډي د الله دی رنا وام الله بغافل او ندی الله بخبرا اما تاملو انده عمل نه دي دا تاسوي کوي واخر دا الحمد الله رب العالمين الحمد الله رب العالمين والصلاه, والصلاة والسلام على سيد الاميه ايو مامرسيل الهو لاني مينه تزنم نعام الوارق استار زيا غمر زمون نوارجي ته بخفكي يا الله غمر زمون مالك غستا استاد حبيب صلى الله عليه وسلم خلافي الله اعظم پم بل ترونو كي يو بل مين محببت مسلماناي پیدا کي الله زمونږه ژوندۍ د خپل دین مقصد او غرضه الله زمونږه ژوندۍ د خپل دین مقصد و Allah, او غرضه الله حیا او غیلت زمونږه کورونو پردیو غرضه الله زمونږه اولاد حیا دار کی الله زمونږه د سترغو یې خواله او غرضه الله د ژوندۍ سمره مشکلات شي الله ته حل کی الله تانه سوال کو بل دربار نشته چې مونږ لا شو سوالو کو الله زمو زندگی الله تا ته معلوم دا سمرج تکلیفات دي سمرمر مزونه دي الله ته بښپول فضل او کرم سره زمونږ لری کې الله ته زمونږ صبر امتحان ماخله الله ته زمونږ ټول نارضا شي الله سمر مشران چ او فاس شي وي دي دا غي په ګناونو د عفک الامر کاږي او جنته فردوس کې او اعلی مقام نصیب کې الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله و خاتمه په ایمان کې او باخيري وخت زمنده خوګه کلي مناسب کې چلا الله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه